Lui Suarez își va prelungi până în 2021 contractul cu FC Barcelona. Evenimentul va avea loc astăzi de la ora 13.30 și este promovat așa cum se cuvine. Clubul catalan a dezvoluit doar clauza de reziliere a contractului care este în valoare de 200 de milioane de euro. Suarez va fi al doilea membru al trioului MESN care își prelungește înțelegerea cu FC Barcelona după Neimar în octombrie. El Mundo Deportivo scrie că și Messi va semna un nou contract în primăvara anului viitor. Fiorentina s-a îndepărtat la 5 puncte de zona cupelor europene din Il Calcio după ce a fost învinsă cu 1-0 de Genoa. Ciprian tărușanu a fost în poartă în timp ce ianis Hagi a rămas pe banca de rezerve. Gărul a fost marcat de Lazovici înainte de pauză. Fiorentina rămâne pe locul al șaptelea la 5 puncte de poziția a 5-a ultima ce duce în Europa League, ocupată de echipa lui Radu Ștefan, Lazio Roma. Domnule, de ce ați înțeles cum se face? M-am prins. Da? Da, Om, da. Poți să ne mai spui Astăzi semnează contractul Așa? lui Soares la 13.30. S-a anunțat de ieri pe toate site baba. Ba, ba. Așteaptă emisia noastră din Pride, din da. Sălină, practic. Altfel nu vrea. Dacă avea mai mult timp la dispoziție venea aici? Să facă de aici semnarea Atunci contractului. zici că de asta n-a venit Soares. Da. Doar pentru că am înțeles. Nu-i nu bai, e foarte bine. Începem și noi programul de astăzi. De Fiți atenți că e important. Europa FM și noul sortiment de brânză Pride de la Hochland îți prezintă Deșteptarea, în direct din Salina Pride Suntem în Salina Pride, vă spunem din nou bună dimineața Pentru noi o premieră, cred că e și o premieră radiofonică Împreună cu Luca, pentru că Vlad a muncit ieri că am, Băi, și cât a muncit Vlad ieri pentru da, emisiunea cum? de astăzi? A fost absolut senzațional Deși a permis luxul să rateze absolut tot ce am văzut noi ieri doar ca emisiunea de astăzi să existe. Eu nu știu de ce zici că e o premieră, eu cred că au mai fost jurnaliști și la ocna de sare <laughs> în adică, Da, dar nu s-au mai întors. Băi, stai că ducată da. aici, nu știm cum ieșim. Da, ieși e adevărat e, și asta, dar să știi că noi ne-am prin ieri prin galerii pe aici, da? am mers și cu liftul. Ați lins pereții? A, nu, n-am na, spus da. adică chestia asta. Da. Nu. Local, nu discret, nu, adică n-am stricat nimic. Deci aș vrea să știu cum se poate linge peretele discret, deci, Rog să vă imaginea e apropiată așa ușor de perete și <laughs> la modul ăsta, da, uite, avem aici. Nu ne arăși nouă? Da. Suntem într un spațiu absolut spectaculos, um, foarte, foarte mare. Uite, ați întrebat câți metri cubi are locul loc ăsta? -am cubi. De, da. Metri cubi, metri cubi n-am vorbit. Mii și mii de metri cubi, totul e de sare și podeaua, deci nu se poate spăla pe jos, că e podeaua de sare. Dar știu, eu, am înțeles că o mezela nu e bună în salină, da. o, o grasie vor... distruge o... tot. O să mai vorbim despre chestia asta. Rămâneți cu noi pentru că vrem să vorbim despre Salina Pride și să vorbim cu voi în această dimineață mai mult poate decât a făcut-o orice ocnaș din orice Salina ever. 7 și 18 minute încă o dată. Bună dimineața!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 Moș Crăciun, convorbirile se aud în Europa Express, la Europa FM. Pe aceeași frecvență cu toți copiii.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 Dalmair, cafea măcinată 500 de grame la doar 16,99 lei și bomboane de pom sortate la doar 7,9 lei kilogramul. Ofertă valabilă în perioada 14-20 decembrie, în limita stocului disponibil. Penny, știi ce ne place?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 Toată luna decembrie, Selgros te întâmpină cu oferte festive. Vino acum la Selgros pentru că ai carcasă de porc România la 8,99 lei kilogramul ca să pregătești mese delicioase de sărbători. Prețul conține TVA și este valabil toată luna decembrie. Selgros. Pentru profesioniști și pasionați de bunătățuri.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 Inima casei tale are nevoie de cineva care să o susțină cu cele mai bune ingrediente pentru sărbătorile tale fericite. Așa că hain mega, în perioada 8-31 decembrie ai Frico Brânzăguda Feliu 150 de grame la doar 19 bani l Salam Gostat 450 de grame la doar 11,99 bani Și French Toast, Velpitar Pâine Toast Clasic 600 de grame la doar 19 bani Mega Image, sărbători fericite pentru inima casei tale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 And I will. Din Salina Pride La Europa FM, Europa FM. 7 și 30 de minute suntem în direct din Salina Pride. Bună dimineața, Vlad! Luca. Bună dimineața! Bună dimineața! Nu mai gata! Ce S-a terminat frumoasă. cu joaca! Da, și ce de locuri frumoase am văzut până am ajuns aici, pe drumurile patriei. Experiențe de neuitat întotdeauna. La ce a făcut serio o fotografie în satul cred că, satul pe tren? Da, există satul pe tren! În drum spre. în deci, din Deci, dinspre că nu știu, adică dinspre Brașovă, spre Pride, treci prin satul pe tren. Am căutat un la după aia Wain, da. Care se cheamă Stai că scrie așa, scria pe trenii românește da. și după aia lungurește scria Homerod peter. Dar da, cred, cred da. că ar trebui să ne ajute cineva de Traducere pe aici ca foarte să... lungă. Homerod Peter. Ce, nu, ce ce nume. Ioi ce nume lungă. Da. De acum cum o să spun Homer. O grămadă de experiențe frumoase, locuri foarte frumoase, după cum v-am spus și pe mie pentru prima dată ieri mi-a dat un tren prioritate nu vântul meu de donare <laughs> mi-a dat totuși o prioritate, prioritate. Păi între uh, Pride și Sovata Sunt cât vreo 11 km Și treci pe șosea traversezi o linie de cale ferată Sau două, după cum am aflat ulterior Că <laughs> aparent ar mai fi una și dacă pe, drum, nu, nu, nu. pe drumul ăla sunt două căi ferate. Și eram cu Ioana producătoarea Mașina mașină, mergem, mergem și l-am dat Semnul vine uh, trecerea la nivel Cu calea ferată, crucea Sfântului Andrei Opresc încetinesc cu Șurel Văd că din partea cealaltă o altă mașină oprește uh -huh. Se asigură, zic așa se face Oprești și eu, scria stop, mă uit în stânga, așa, și din dreapta Ioana zice, uite, vine trenul. Hă, zic, chiar vine trenul, sa frâna mai bine și în timp ce căutam să văd trenul în dreapta, Ioana zice hai că-ți faceți semn să treci. <laughs> ce e <-i fucu>, <laughs> Hai că-ți faceți să treci. Nu cred. Și mă uit, mă plec așa pe dreapta, într-adevăr, deci din cașcarabeta lui de sus... Conductorul de tren făcea hai, "Hai, hai, treci, treci, treci." Ști cum -te -te -te -te. se face în București la intersecție? Exact. Vii să cu coane. Mulțumesc. M-am băgați, cum facem fermoara acum? Ce faci? Treci tu și lași pe ăla, altu Ai greșit în București, nu stai nimeni în prioritate da. niciodată. Auzai? Da, Erai era, era cu mașina? Era cu mașina ta, nu? Da, eram cu mașina. Cu Subaru. Da. Păi da asta, mă, că te -o, o fi crezut că eu <gătă -i> o o I-a de tine <gătă> să nu-l nu pe că l-am văzut pe la sus. Și hai, faci treci, treci, treci, în timp ce tu mergeai cu trenul, cu drecei de tren, da? noi mergeam cu liftul. N-ai vrea... fost... fost niciodată într-o salină și n-ai mers da, niciodată fost... cu... Dar ai mers cu liftul? Nu, am mers cu scările. N-ai mers cu liftul. Noi am urcat într-un lift, întâi l-am auzit. Să știi. Prez de câteva minute l-am auzit și am vrut să fugim. <laughs> da. Dar ne-au convins uh, gaz de noastre de aici, de, da, de, de la Salina Pride. E să tot urcăm în ordine. Și am lip... coborât până la 146 de metri adâncime. Mamă, ce adâncă a fost? Așa mult, zic, cool. că au fost ce... mai mult. nu. Nu m-am interesat. Da, Se poate până la 300 și ceva aici, ne-am fost la 146. Deșteptarea atinge profunzim nebănuite? Da. Da, da, da, A fost da, da. o experiență. Băi, nu-mi convine chestia asta, că ne ducem tot mai la fund, înțelegi? Adică ar trebui să mergem undeva da, în și de multe. Dar și când țâșnim după asta. A, asta este, da. De fapt, asta și este. La întoarcere s-a oprit la un moment dat liftul între etaje, cum ar veni. Adică... Da. Și domnul director Zoltane da. zice, nu stați niște că e gluma băiatului de la lift, zice, așa e. Da, din, când, <laughs> din când în când mai face glume dar nu e nicio problemă știe că sunt cu voi aici, așa că o să ajungem tefersus. Și am ajuns sus și pentru că mai aveam colegii rămași în subteran, am zis să așteptăm și pe ei să fim drăguți și la un dat din nou s-a oprit liftul, zic, aha, din din nou, gluma. gluma despre care am vorbit și l-am văzut foarte atent și preocupat la zis zi, s-a întâmplat ceva mai devreme, nici mai devreme n-a fost de fapt o glumă. Cred că sunt niște probleme, dar se rezolvă. Cert că în două minute au ieșit la suprafață fără probleme. Despre locuri frumoase, despre locuri frumoase vorbim în dimineața asta, locuri frumoase din România, din alte părți, locuri frumoase de unde vreți voi. Și din suflet, uite, se uite Ioana la mine Locuri frumoase din suflet Dacă aveți și vreți să ne spuneți despre ele Asta 0372069599 Sunați-ne să intrăm în direct să, Că tot se apropie sărbătorile și vin, vine și o mică vacanță Și poate cine știe, dăm așa idei de uh, ultim moment Celor care aleg... Ar vrea să se ducă și în alte părți decât în locul de pierzani al portofelelor din România, adică la Poiana Brașov sau undeva pe Valea Prahovei. Nu mă, că e frumos și acolo. sigur, aici, dacă ești milionar, că... da. Înțeleg... Adică bă, dacă dacă ai bani cu adevărat, mergi în Poiana Brașov. Dacă nu, pleci la Paris, la astea, știi, cât înțeleg ești că mai sărăcut. Salina Pride în care ne aflăm are anual peste 600.000 de, de turiști, ceea ce nu i puțin 600 lucru. 600.000 de, de turiști, da. ceea ce nu puțin uh, lucru. Aici uh, oamenii de aici trăiesc din extracția de sare și din turism. Lucro asta îi ajută foarte mult. Așa că puteți veni. Ăsta e un loc frumos. Ăsta e un loc în care m aș mai întoarce și să ne Poate cauz piesa la Sovata, unde face Nico Armata? Unde face Nico Armata, unde e fericită fata, unde e bună înghețată Deci locuri frumoase, da? Da, locuri locuri frumoase. Intrăm la în direct la 0372069599 imediat. Așa, și trebuie să spunem că suntem și cu mulți dintre ascultătorii noștri care au participat la concursul de săptămâna trecută, da. Și au câștigat, au venit cu noi. Săraci ei s-au trezit la 5 dimineața da. Asta e partea care îi deranjează Cumva Sărumâna, Săru cum te cheamă? Bună dimineața, Dana sunt eu Bună Dana, locuri frumoase Spune-mi loc frumos cel mai frumos pentru mine E la mine acasă, la urzigeni <laughs> Emoțional vorbind Lăsând A. la o parte emoțională Ar fi Sibiu, un loc care îmi place foarte mult Și unde de fiecare dată caut să merg Și merg cu plăcere Ai fost la Târgu de Crăciun, nu? să la Sibiu? Deocamdată nu, urmează Și ce mănânci tu la Sibiu când mergi la Sibiu? Și Ce-ți place? Podul minciunelelor? <laughs> Chiar turta dulce ce <laughs> dulce, uite ce drăguț e Da, locuri frumoase Stai, că mai vorbim cu cineva, asta român. Spune cum te cheamă. În miniatură, sandră sunt. Profesoră de geografie? Aha, nu. Și loc frumos? Ia, spune un loc frumos. Delta Dunării. Delta. Mm -hmm. unde? Delta ar fi pe locul 1 și cazanele Dunării. Aha. Din ce am văzut. Am văzut destul de miniatură, de asta de-o mai urmas așa la azi. am mai văzut niște cazane de țuică înainte. Și de pe alea le-am văzut. Da. Da. A, și din alea. Adică, și nou ne plac cazanele. <laughs> da. Stai să mai punem o întrebare. O în turnă, o Asta, în numele meu este Angela. Cele mai frumoase locuri în țară, Transfăgărășanu și Transalpina, pentru mine. Șoferiță pasionată sau locul din dreapta? Da, pasionată. Pasionată. Da. Uite, hai să, hai să luăm și niște telefoane. Avem ascultători cu noi în direct. Bogdanie la telefon. Bună dimineața, Bogdan! Bună dimineața! Bună dimineața. Ia, Zine, care ar fi un loc frumos pentru tine, acolo unde să recomanzi tuturor prietenilor care ne ascultă la această oră? Ah, uh, un loc unde să putem merge. Ciobo, e și el la telefon. Da. Ciobo! Bună dimineața! Sunt din târgumori. Bună, bună! Se zice Ești aproape! Homeroad. Da, da, se zice da. Homorod St. Peter, Petreanu. Asta Homer. este Petrenii. Mai este... puțin, deci Homorod St. Peter, da? da? Așa se ziceți. Ce să numim? Cred că sunt în Ardea Prin prin Covasta, pe acolo Bine, noi, uite, suntem Suntem la Pride acum în Salină Mai zine un loc aici Bun, o să, o să la vin sunt, la sunt, sunt, sunt acum imediat La Râciu, către Târgu Mureș Dar o să vin și eu pe, pe Bine, te așteptăm în coace Ciobo, mulțumim tare mult pentru telefonie și v Veronica cu noi Bună dimineața, Vero Bună dimineața, Bună dimineața. Să română pe fileul Mureșului Hai, nu. De, de da. E foarte Luca frumos, mai zine da... este... Auzi, de ce să mergi? Este cea mai nepoluată zonă și cu oameni minunați Am înțeles Sărbători Bine, îți mulțumim bine. Sărbători fericite, Adrian Bună dimineața, Adrian Bună dimineața eu aș zice trei Salut. locuri, Delta, Delta Dunării, da. care e cea mai frumoasă, peisajul da. de la Clucea Calaiman care îmi place foarte mult și da. chiar dacă în România, eu recomand și Cricova din Moldova, care am fost profund impresionat de ce -au acolo. Oh, și oh, impresionat tare de toți, cum se nu, e bucurie mare când <laughs> a zis acolo, nu mai nu te mai dai dus. O să vă rugăm să dați radio încet Atunci când intrați în direct cu noi Pentru că altfel nu să ne mai înțelegem niciodată Mulțumim tare mult Adrian Bogdan, Ești cu noi, bună dimineața Alo? Să trăiți? Trăiți la noastră Ia zi Bogdane, dacă vrei să dai radio mai încet Că avem o întârziere și nu înțelegem Nu, l am chiar oprit Vă salut cu simă și cu respect Un loc frumos în țara asta, bineînțeles că avem o grămadă La Ciudanovița, undeva în munții Banatului pe linia ferată Oravita Anina. Deci, da. eu. Ce e ce, ce, ce acolo? Sunt munții banatului, sălbăticia în munții banatului. Deci, e o frumusețe de uh -huh. nedescris. Dacă vreți să ajungeți în zona, luat trenul de la Oravita și mergeți spre Anina. În ultima da, stație. Da, în banat am... Da, am văzut Poptim. și în Timișoara Am văzut niște sălbăticiuni Pe aici, da, pe acolo Da, da, da, lăsați-le da până sunt... I-ai de... da. da. deschis apetitul Vlad Bogdan, îți mulțumim tare mult pentru telefon Radu e cu noi Bună dimineața Bună dimineața, Felicitări pentru emisiune Dacă vreți ceva frumos în Bucovina O altă țară, altă lume. Bucovina Bucovina, Aș fundul da, e. Așa așa așa Casa Baciu. Vai ce frumos După ce da, așa am făcut în Maramureș, și când am ajuns acolo, m-am uitat de Bajapur, să vă, dacă l-am la mine, deci chiar este altceva. Dar de unde ești tu de loc? Eu sunt de loc de pământ din București. Pământ din București. Aha. <laughs> da, de... Vezi de asta, noi minticii, da. ca să-l citesc la, pe Moise. Am fost și la Cazane, chiar în același an, în același drum, Cazane, după aceea am fost în Maramureș, și după aceea la Bucovina. Și în Bucovina și la chiar am și... altceva. Și e un paradox cu la cazane acolo, când treci granița și te duci înspre Serbia, intri în Serbia și te duci încolo înspre Belgrad, este un drum foarte frumos pe malul Dunării și atunci se vede cât de frumoasă este partea românească, partea cealaltă a Dunării și te gândești, de ce nu se face mai mult turism în zona aia? Pentru că e absolut spectaculos tot. Nu ne-am gândit la asta, Radu, îți mulțumim tare mult pentru telefon. Mugur, bună pe drumul ăla am fost și eu la Belgrad cu 100 Așa, km și cu, da. din 10 în 10 km semne cu mașini care cad în prăpastie. Nevastă nu, nu drum. drum. Da, e un drum mai periculos. E. Un loc foarte frumos, Am fost ultimul în care am fost, platoul Bucegilor. Deci nu la Prahovii, sus. Da. Să mergi cu da. mașina sus după aceea să te plimbi. Borboci, cariază piatră, podul cu flori. E dar un loc unde să nu mergi cu mașina, unde unde o la picior pur și simplu, fără mașina... Păi tot platouul Bucegilor, dacă te ține. Ah, dacă ne ține, da Vlad, Vlad i-a antrenat pentru platoul Eu, bucegilor da, Eu oricea un... la platouri mă pricep foarte da. bine Eu am un platou de brânză De care o să mă ocup imediat Până, până atunci bine. Mulțumim, Mugur Cătălina e cu noi Bine ai venit, Cătălina Bună dimineața Eu sunt din Brașov Apropo de Poiană N-am mai fost în Poiană de vreo câțiva ani buni Vă recomand Salina Turda dacă n-ați da. Da. Din salina în, da, da. în Salină Da, din salina în salina e superbă Și apropo de ne specializăm. Jos, Da, vă recomand Peștera din, Tot din Brașov, e superbă uh -huh. Asta e o cărciumă? <laughs> nu <No>. Avem <laughs> și în București o cărciumă peștera <laughs> no, ți no, no. să mulțumim E și Mirela cu noi, Hai să vorbim și cu Mirela Bună dimineața Bună dimineața. Bună dimineața, vă recomand o zonă pe care nu prea o promovează lumea. Deci Comuna Perișan, din județul Vâlcea, în țara Loviștei, este undeva în nordul a, a, județului, la granița cu Argeșul. Este o zonă superbă, superbă, superbă și dacă se va face și autostrada... Trece pe lângă noi. Este o zona virgină. Da, vedeți? Zona... Asta, e, asta e firar să fie problema în țara asta. Sunt o mulțime de locuri foarte, foarte frumoase. Extrem de frumoase. Dar Extrem. e foarte greu de ajuns în multe da. din locurile astea. Mergi cu orele pe drumuri care nu sunt grozave. Să știți că avem un primar destul de gospodar și s-a preocupat da. în mod deosebit de acest aspect de drum. Pentru că asta era... Uh, Pai, eu. O fi o... drumul din comună bun, dar până acolo e greu de ajuns. Acolo, asta este da. Valea Oltului. Mergeți pe Valea Oltului și la Cornetu da. se face podul peste Olt și să știți că drumul este bun, deci este asfaltat până în comună. O, să o luăm la picior pe acolo. Mulțumim tare mult Mirela pentru telefonul din dimineața asta. Am stat la nesfârșit de vorbă cu voi, dar nu putem să facem asta 7 și 44 de minute. Dincolo de, dincolo, că tot am vorbit de drumuri, cât că ar trebui să vă spunem și cum stăm cu traficul la această oră. Nu există restricții majore sau probleme de circulație pe șoselele din România. Este însă restricționată circulația mașinilor grele pe DN25 Galați-Tecuci, între localitățile Şendren și Conachi, fiind impus o restricție de viteză de 50 de km la oră. De asemenea, tot vehiculele grele nu au, nu au acces pe DN64, între Gâneasa și Rimnicu-Vâlcea, din cauza unor degradări apărute la un pod situat pe este Valea Negrișoara. Traficul greu este deviat pe DN65. De asemenea, în județul Prahova, pe DN1 la Cornu, traficul este restricționat pe prima bandă a sensului de mers Brașov-Ploiești din cauza surpării acostamentului. Chiar și așa se circulă bine la această oră. În zonă drumul are două benzi pe Sens. Informațiile de trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol. Carburantul care protejează motorul. Acceptarea. Cu Vlad Petreanu și George Zafiu La Europa Evening 7 și 45 de minute Teddy intrăm și noi în direct pe Facebook să ne vadă și lumea, pentru că ăsta e chiar un loc ăsta e chiar un loc care trebuie văzut de foarte multă lume. Dacă putem intra în legătură directă cu prietenii noștri, ascultători și uh, uite, telespectatori cu ajutorul uh, acestui moment ar fi minunat, intrați pe pagina de Facebook Europa FM și o să ne și vedeți. Suntem foarte mult la această oră în această dimineață în uh, Pride, în Salina Hochland, uh, vă spuneam și zilele trecute prezintă la Europa FM o dimineață absolut unică, memorabilă, așa cum este gustul brânzei Pride, disponibilă în cele două variante natur și, spuneam ieri, alintată cu vin. Trei în bucuria gustului rafinat într-o emisiune radio cum nu s-a mai făcut, în direct din Salina Pride, în Harghita, locul surprinzător în care ea naștere noul sortiment de brânză Pride de la Hochland. Vlada a plecat de lângă mine, e alături de doamna Eva Ciutac, Manager Research and Development, reprezent Hochland. Bună dimineața! O să vin eu cu microfon... Uh... Imediat, nu mai știu unul. Da, eu am doar. plecat, sunt alături de Platoașe, în primul rând. Asta este. Pe care am început să le. Stă foarte bine Îmi stă, bine la platouaș? stă foarte bine la platouaș? Îmi stă foarte bine la Platoașe. Să rămână, doamna dimineața. Da. spuneți ne să vorbiți mai aproape de microfon, să ne spuneți cum, cum a apărut brânza, brânza asta. Care e secretul ei? Am început să o găsim deja prin magazine. Este o brânză maturată într-o salină, în salina de la Pride. Și e foarte bună. Brânza deci, proiect a fost dezvoltată cu scopul de a oferi consumatorilor noștri o specialitate inex inexistentă pe piață, cu un gust de neuitat. Iar pe baza feedback-urilor și a comentariilor de pe internet, se pare că am reușit. Aroma unică și structura specifică a brânzei se datorează combinației secrete de culturi lactice testate ani de zile și a procesului tehnologic. Mm -hmm. Da. Um... Ce? Spuneți-ne cum se fabrică. Ce... Care sunt? Dați-ne câteva detalii. Cum faceți brânza asta specială? Deci, ea se fabrică la Hocland Sovata, din da. lapte românesc de înaltă calitate, iar maturarea, o fază cheie a fluxului tehnologic, se realizează în salina Pride, într-un spațiu special amenajat. Dar de ce în top... Care este trucul? Care e chichirezul? De ce în salină? A, pentru că aerul din salină este corespunzător, este adecvat maturării acestei brânze. Uh -huh. Temperatura, umiditatea, aerul sărat. Nu mm -hmm. sunt a dovedit da. Eu am fost, am fost ieri și în fabrică și am văzut, ne-au explicat colegii noastre, sunt câteva lucruri la care nu ne-am fi gândit uh, și mie mi s-a părut fascinant că cât de ușor se poate face un sortiment de stat de brânză. Dacă, Bă, că și nu se, poate, nu se poate face ușor dacă ai creativitatea necesară și curajul necesar Băi, să... în câteva minute noi am trecut prin toate procesele de acolo. Mi s-a părut foarte, foarte frumos. Și cât stă l-a maturat brânza în Salina? Două luni. Două luni? Două luni. Da. Mm -hmm. Deci este un timp destul de îndelungat, dar necesar pentru dezvoltarea gustului. Și cum se cheamă brânză Pride? Da, Îi brânză Și sunt două sortimente. Da, avem brânză prai natur da? și alintată cu vin. Ce înseamnă alintată cu vin asta cu... Pe noi asta ne-a frământat să știți că de câteva zile da. suntem nedormiți tot, tot... din cauza asta. Mă tot gândesc măi, ce înseamnă alintat cu vin Ia. La brânză prai alintată, alintată cu vin am folosit un vin specific românesc, foarte cunoscut, bănuiesc că sunteți curiosi și Ia acum da, că s-a comunicat deja pe internet e vorba de fetească neagră ah. dar nu orice fetească Așa. neagră deci vă lăsăm să testați dacă doriți. Da. toată gama de fetească neagră din România cum? este tratată suprafața cu bronzei cu acest vin se Aha. vede culoarea, se vede aspectul Deși și... am maturată stați așa că aici alintată cu vin cea, cea natur are o suprafață Mai deschisă la culoare da. Și asta alintată cu vin este închisă E da. care, culoarea care vin Provine dată de, de la vin, da. de la vin da? Mă, tu vrei să te orientezi da. să, să, să încerci numai alintată Eu mă gândesc și la viitor Adică, ce să spun, uite mm. Și, um, deci cum faceți-o? Înmâiați în vin sau cum se face? Explicați-ne un pic De deci ce este stropită suprafața cu vin? Da. După care lăsăm o perioadă de la uscat la maturat, după aceea iară tratăm cu vin până obținem culoarea și gustul dorit. Așa ne place iar cu vin ne mai odihnim, iar mai tratăm un pic cu vin. <laughs> Dar se evaporă alcoolul, nu da. trebuie să faceți grijă Puteți Și conduce rămâne. cu lumea asta aha, aha. E foarte bună mi da. place asta foarte mult da. Că l am gustat pe toate asta pe cu Acest vin, produs este rezultatul pasiunii noastre pentru brânză O comoară Hochland pe care vă oferim da. cu drag da. Și niște da, brânză cu muncegaiuri nobile Când o să faceți? Nu să facem în România. De ce? Hochland face brânză cu mucegai, dar nu în România. Dar de ce nu se poate face în România? Pentru că este o tehnologie foarte pretențioasă și avem nevoie de o fabrică destinată pentru această brânză. Dacă o aduceți la mine în frigider, construiți una. Rezolvăm ce? și cu mucegaiul, nu e nicio problemă. Dar nu Dacă... se, se, fac, se face cumva brânză cu mucegaiuri nobile în România? Nu se face, La Hocland, nu. La Hocland, nu. La Hochland, face altcineva în România? Mm, Eu nu știu că să prezidentul, a... da. Da? Ok, uh, mulțumim tare mult pentru că ați fost alături de noi. Eva Ciutac, Manager Research and Development, reprezentant Hoagland, a fost cu noi în Salina Pride. Rămâneți cu noi, da? Da. de da. ce? Pentru că vreau să degustăm împreună și cu prietenii noștri care ne-au însoțit din București și de prim Brașov, cei care au câștigat săptămâna trecută concursurile Hoagland la Europa FM. Pentru ascultătorii noștri, ne știți că suntem gurmanzi. Da. Luca, Zaf, da. Ră, Zaf mai mult la de la verzituri în ultima vreme, dar Luca și cu mine, da. Și eu vreau să vă spun că este chiar merită încercată brânza asta maturată de la Pride. Căutați-o. Mie îmi place asta alintată cu vin. Și cealaltă e remarcabilă e de testat, dar a alintată cu vin e chiar un succes. Bine. Ne întoarcem. Știrile Europa FM. Raluca Hatman o e pregătită deja cu ele. Revenim imediat din Salina Pride. Tarea în direct din Salina Pride la Europa FM.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 de aniversarea noastră, de o martie, de valentins, de și dragobete. Da, deci cel mai mare credit pe care îl aveți. Uitați și verința. Păi vedeți, ați mai uitat ceva? La noi nu e cu adeverință. Scrie și pe eng.pro. Dar măcar dumneavoastră nu o să vă supărați pe mine, nu? În <gânt> niciun caz. Banii sunt gata? Mergeți în față să-i ridicați. Creditul la ING pe repede înainte. Fără adeverință, fără vorbă lungă. Vie și pleci cu banii în punga. Între 15 și 24 decembrie, ai până la 40% reducere la toată gama de electronice și electrocasnice în magazine și online. Metro susține micile afaceri, Crăciun după Crăciun. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu include alte promoții. Accesul în magazinele Metro se face pe baza legitimației de client.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 Magia sărbătorilor începe la Carrefour! Pe 16 și 17 decembrie ai carne tocată de porc la 10,49 lei kilogramul, zahăr coronița 1 kilogram la 2,99 lei, până la 40% reducere la pijamale și papuci de casă și 50% reducere sub formă de cupon de cumpărături la toată gama de brazi artificiali și instalații de Crăciun. Carrefour vă urează sărbători fericite!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 E bine un copil diagnosticat cu diabet face 4 injecții de insulină și 6 teste pentru controlul glicemiei pe zi. 3650 de înțepături pe an. Fiscutului de înțepături. Donează la 5 O campanie a Societății Române de Diabet, Nutriție și Boli Metabolice. Detalii pe 5tumoro.ro. Donează acum 2 euro la SMS 8837, valabil în toate rețelele. Copilul meu abia împlinise 8 ani. Acum are aproape 10.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 Europa FM este ora 8 Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Este cod galben de ceață în județele Bihor, Arad și Timiș până la ora 10. Vizibilitatea scade local sub 200 de metri și izolată sub 50 de metri. Tot până la ora 10, județul Tulcea se află sub cod galben de vânt. Astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între minus 7 și 3 grade. Ascultați știrile Europa FM! <sus>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 Astfel, reglementarea stabilește clar faptul că ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico-administrativă pe care polițistul rutier o poate dispune când vehiculul staționează neregulamentar pe partea carosabilă. Respectiv, în toate cazurile în care e interzisă oprirea voluntară, în zona de acțiune a indicatorului cu semnificația staționarea interzisă și a marcajului cu semnificația de interzicere a staționării, pe drumurile publice cu lățime mai mică de 6 metri, în dreptul căilor de acces care deservesc proprietățile alăturate drumurilor publice, în pante și în rampe, în locul unde e instalat indicatorul cu semnificația staționare alternantă. Executarea ei va înceta dacă în vehicule e vizibilă prezența unor persoane. Și tot guvernul a decis ieri să amâne peste 20 de măsuri care, dacă s-ar fi aplicat de anul viitor, ar fi dus deficitul aproape de 10%. Între altele, orele suplimentare nu vor fi plătite, iar bugetarii nu vor primi tichete de vacanță. Aceste măsuri au fost amânate de toate guvernele în ultimii șase ani. Ministrul Finanțelor, Anca Dragu. Propunem menținerea aplicării următoarelor măsuri aprobate, cum spuneam, și în anii precedenți. Neacordarea de premii, tichete de masă, tichete cadou, vouchere de vacanță, indemnizațiile la ieșirea la pensie sau trecerea în rezervă sau retragere. Menținerea la nivelul acordat pentru luna decembrie 2016 a indemnizațiilor de care beneficiază unele categorii de persoane. În caz contrar, aceste indemnizații, de asemenea, s-ar putea diminua. Contribuția la pilonul 2 la pensii, de asemenea, se prorogă. Atenție, toate aceste prorogări se fac pe numai două luni. În mediul privat, aproape jumătate dintre angajatorii din România vor acorda în acest an bonusuri de sărbători potrivit unui site de recrutare. Studiul arată că angajații vor primi între 100 și 500 de euro. Ciprian Ioana cu detalii. Bonusurile se acordă sub diverse forme Notează autorii sondajului Aproximativ 47% dintre angajatori Sunt hotărâți să-și răsplătească Angajații fie în bani, fie sub forma Unor produse. Alții însă Organizează petreceri sau team building-uri Valoarea bonusurilor e cuprinsă Între 100 și 500 de euro Pentru un angajat. Doar 4% Dintre companiile intervievate Vor acorda bonusuri de peste 500 de euro Pentru un salariat De partea cealaltă, angajații sunt sceptici Doar 35% dintre aceștia așteaptă să primească un bonus în luna decembrie. Sondajul a fost realizat pe un eșantion de 500 de companii în perioada 31 octombrie-15 noiembrie. Ciprian, mulțumesc! că Știrile se opresc aici. Revenim în Salina Pride unde continuă deșteptarea cu Vlad și George.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 Unul dintre jucătorii favoriți ai lui Josep Guardiola, Ilkay Gundogan, nu va mai juca până la finalul sezonului. El s-a accidentat la genunchiul stâng în meciul de miercuri cu Watford și s-a constatat că au fost afectate ligamentele. Mijlocașul german de origine turcă va lipsi între 6 și 8 luni. Venit la Manchester City odată cu Guardiola, vara trecută transferată de la Bursia Dortmund pentru 30 de milioane de euro, Gyundogan a marcat de 5 ori și a oferit două pase de gol în 16 meciuri jucate sezonul acesta. Unde i mă? Asta e, nu găseam butonul. Luca, mulțumim pentru știrile din sport. Au în mină, na. Auzi, știi, cumva cum va pe unde i Vlad? În Cred sari. că s o fi dus să caute o toaletă. Că da. dacă, dacă o caută mult, s-ar putea să găsească una foarte scumpă, despre care am mai vorbit noi, de la 50.000 de euro în sus. A, da, da, Dar da, o să vorbim noi despre asta la Republica Fantastică România imediat. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine.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 tot veni cu bicicletele aici. Cred că era și traficul mai lejer. Ne-am fi descurcat de minune. Asculți deșteptarea! Ediție cu gust unic adus de prânza Pride de la Hochland. Suntem în direct din Salina Pride la Europa FM. În direct din Salina Pride este prima republică fantastică România din subteran, practic. De la sare. De la sare. Da. Consumul excesiv de sare nu dăunează în dimineața asta, Poate mai țineți minte, fraților, cazul localității cu cel mai scump veceu din țară. Mi-aduc aminte ceva, era pe la 50.000 undeva, o chestie, nu? Da. Pe tot la Republica Fantastică România am vorbit despre asta, vreo, acum vreo 3 luni, pe 23 septembrie mai precis, că am e, și exact verificat. M-am dus să mă documentez. -am. Ce am te dat? te dacă îți <laughs> Da, era vorba atunci de un sat, pe nume, un sat, satul Coțușca, din Coțușca, Botoșani, Botoșani cheltuise acolo 50.000 de, de euro pentru construirea unui veceu pentru elevii din localitate. Așa. Pentru elevii școlii din localitate. Era o școală cu câte clase, crezi? Două sau trei, nu mai știu. Trei clase. clase. Deci 50.000 de un veceu, pentru o școală cu trei clase. Proiectul inițial fusese de 90.000 de, de euro, dar costul scăzuse după ce primăria renunțase la etaj. Nu n-au mai vrut mansardă? Cu... Deci... n mai vrut... Auzi? Da, nu era nicio glumă pe bune Deci voiau să dea 90.000 de euro Pe un veceu cu etaj pentru o școală cu trei clase În cele din urmă au mai tăiat din costuri Și au rămas la 50.000 uh -huh. Recordul ăsta din Coțușca Deci de de 50.000 de euro E pe care să fie spulberat de o altă primărie Din Vrancea de data asta Alt județ foarte bogat din România E vorba de primăria comunei Tătăranu Aici primarul Bănel Bărbieru de la PSD, Tocmai a obținut acordul Consiliului Local pentru construirea a două veciuri cu suma totală de fix 96.977 de euro. Deci 9 după 8, că dacă da nu... Da, da. 96 de... Pune 100 de mii. de mii. Mie nu miroase bine așa. Nu, no, dar acolo este un lux. Da. Să nu vă imaginați că ar fi vorba cumva, adică la 100 de de euro, te gândești, mă, ce fac? Nici măcar nu sunt edificii, că ce să... Deci, edilii edifică, da? Nu sunt edificii ridicate de la zero. Nu sunt extinderi ale unor grupuri sanitare care există deja. Unul dintre ele este la școala din satul Bordeasca Veche, Comuna Tătăranu. Deci, la Bordei se face un VCU de 55.969 de euro. Celălalt ar fi la școala din satul Tătăranu, Comuna Tătăranu, 41.008 euro fix. Mai modest. În cap. Banii vin în proporție de 98% de la Ministerul Dezvoltării condus de domnul Vasile Dâncu, PSD și Dânsu. Cu alte cuvinte, pentru că sunt bani de la guvern, cu toții plătim pentru cele două wc de 100.000 de euro din comuna Tătăranu. E, ziarul de Vrancea care scrie despre subiect l-a căutat pe domnul Bărbieru <laughs> și a cerut detalii. Domnul Bărbieru a răspuns că nu poate oferi date tehnice nu se pricepe. Cum ar fi suprafața construită? Nu ne dotări? pricepăm. Da. Deci, Reporterul s-a și la Nu vă spărați, pe ce dați vorba aia? Deci mai odată dați da, 55.969 și 41.008 euro. Și așa nu, mă, nu, am, nu pot să vă ofer date despre suprafața construită dotări, motivând că nu are documentația în față și nu le cunoaște pe din afară. Dar a făcut o precizare. Domnul primar a precizat că fiind vorba de confortul copiilor, Sumele n-ar trebui să suscite comentarii. Nu te uiți la bani. Nu te uiți, mă. Corect. Te acord aici. Sunt toalete școlare standard, cu dotările aferente. Deci, veceu și rezervor. Dacă pui și bideu, dacă pui instalație de cupru, dacă faci ceva durabil. Da. Să știi că e. Scump, mai trebuie din... și niște kit. de malmoră. Da. Pui da. o gresie frumoasă. Proiectul a fost realizat de o firmă specializată, zice domnul barbier, iar eu nu am expertiză în domeniu. Ba, că dacă tu îți faci casă, știi? Și la baie chem instalatorul. Șefule, să pus pui și mie un WC aici cu bine, cu rezervor îngropat sau cum o fi? Da, pune care e mai scup, mai ieftin. Ăla, Ăla simplu. Bine, da. cât e? 50.000 de, de euro. Da, domnule, eu nu mă pricep, așa o fi. Îi dai mai 50.000 de, de euro dacă cere meseriașul deci îți faci wc acasă la tine. Vine meseriașul și zice, domnule, te costă fix 55.969 de euro, tu îi dai. Dacă așa zice meseriașul nu, că, că e treaba... mi chemat doi care ți-au cerut 60.000 și 64.000, lei ai da. păsta mai ieftin. Da, asta e. Mie mi se pare că primarul bărbierul ne pune bărbi tuturor, dar bărbile sunt pe banii noștri. Eu prefer să mă țin decât la banii <laughs> De sărbători la Flanco ai cele mai mici prețuri. Aragaza Nucy pe gaz, 5 ani garanție cu gril și rotisor este 999 de lei. În plus ai 20 de rate fără dobândă prin credit pe loc, fără a Flanco, mereu peste așteptări. Noi femeile avem picioarele frumoase, știm asta. Dar ce facem când le avem umflate de la prea mult stat în picioare, câteodată cu vânătai, chiar și cu varige? alege Tratamentul eficient cu până la 3 aplicații pe zi. Cu alegel am descoperit plăcerea de a avea picioare sănătoase. Datoase. Alege gel pentru picioarele tale. Acesta este un medicament. Citește cu atenție prospectul.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 Doar cu Bila Card ai vineri 16 decembrie 25% reducere la tot sortimentul de cafea măcinată. Hai la Bila. Ohoho, ți aduceție și smartphone și baterie. oh!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 răceala de tărcoale, ia măsuri de apărare. Apelează la Quick's Protect, spray nazal și pastile pentru gât. Cu formula naturală carageloze din alge roșii, Quick's Protect formează o barieră de protecție împotriva răcelii și a infecțiilor virale și susține sistemul de apărare naturală a organismului împotriva răcelii și gripei. Noul Quick's Protect, apărarea naturală împotriva răcelii. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.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 Oh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 26 de minute suntem în Salina Pride. Ne place ce am găsit aici, însă înțeleg că sunt ceva probleme în trafic. Se circulă în condiții de ceață în vestul țării pentru județele Bihor, Arad și Timiș. ANM a emis o atenționare nou, casting cod galben de ceață, dar și de condiții de formare a poleiului. Vizibilitatea scade sub 100 de metri pe autostrada A1 între Orțișoara și nătlac pe DN1. În județul Bihor între Oradea și Ilag și pe TN79 între Oradea și Salonta Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol Carburantul care protejează motorul Deșteptarea în direct din Salina Pride la Europa FM Europa FM Frat șoferi Viața noastră se schimbă din nou Guvernul a dat uh, o hotărâre de guvern De fapt a modificat prin hotărâre de guvern Circulăm pe stânga Regulile de ridicare a mașinilor Care staționează neregulamentar pe carosabil Dar și a celor parcate pe trotoare De fapt am senzația că pot fi ridicate acum mașinile care sunt oprite într-o grămadă de condiții. A explicat, poate -ți auzi la știri, dacă nu, să mai difuzăm noi odată. Vrem să luăm telefoane de la voi la 037 599, pentru că știți că am pledat de la acest microfon de multe ori pentru reluarea ridicării mașinilor care încurcă circulația. Despre asta așa. era vorbă. Da. Alea care erau parcate, mă rog, abandonate de fapt pe linia de tramvai, care blocau troleibuzele, autobuzele și așa mai departe parte. Da. Guvernul a făcut asta, a modificat hotărârea de guvern. Acum va fi din nou posibilă ridicarea mașinilor, dar am senzația că pot fi ridicate orice mașini oprite pe oriunde nu știu ce nu se mai ridică. hai să-l mai dăm o dată pe Liviu Yolu, purtătorul de cuvânt al guvernului care explică în ce condiții se ridică mașinile și după aia să vorbim despre Abuz la 0372069599. Sunați-ne deja și ascultați-i pe Liviu Iolu, purtătorul de cuvânt al guvernului. Astfel, reglementarea stabilește clar faptul că ridicarea vehiculului reprezintă măsura tehnico administrativă pe care polițistul o poate dispune când vehiculul staționează neregulamentar pe partea carosabilă, respectiv în toate cazurile în care a interzisă oprirea voluntară în zona de acțiune a indicatorului cu semnificația staționarea interzisă și a marcajului cu semnificația de interzicere a staționării pe drumurile publice cu mai mică de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 peste tot unde codul rutier zice că e staționarea interzisă sau oprirea interzisă, de acolo mașinile pot fi ridicate. Pe mine mă... Nu? Asta. Da, așa așa mi se pare mie. Adică nu mai există uh, amenda de parcare, ci ția mașina cu totul. Vorba Ioanei, colega noastră, zice problema mea acum e nu știu dacă să mă bucur sau să pun bani deoparte. Da. Nici eu nu sunt prea că vor merge până la ridicatul de pe trotuare, deși nu sunt de acord cu chestia asta, dar n-ai parcări nici unde în țara asta să-l să nu să-ți permiți. Nici pe trotuar nu, nu trebuie să stea mașina. Știi ce fac? Anulează... Uh, era prevederea aceea care spunea că mașinile pot fi parcate pe trotuar dacă e lăsat spațiu de un metru până la zid, adică un spațiu de un metru pentru pietoni. Asta se anulează. Guvernul a zis pentru că de multe ori și se interpreta și se comiteau abuzuri. Deci acum okay, super. e la liber. Bă, asta cu trotuarul, eu sunt de acord. Să nu parcheze pe trotor și să le ridice pe avem care. parcări, n-ai unde să pui. n unde să pui. Daniel e cu noi în direct prin telefon la 0372069599. Bună dimineața! Salut! Bună dimineața! Vă salut cu respect. Referitorul Ce a... înțelegi? Ce da. să înțelegem? În primul rând, ce ne mai devreme, este foarte mare problemă a parcărilor. Nu numai la noi în oraș, în Constanța, chiar peste tot. Deci, în primul rând, autoritățile abrog această lege ca să-ți ridice autoturismul ca să-l recuperezi înapoi te va costa dublu și în dar dar ar fi trebuit mi-ești de ce că... mi-e teamă Daniel da. Da. Ce ar fi trebuit? Spune Ar fi trebuit în primul rând să, să dea posibilitatea adică pur și simplu mi-o atât timp cât îmi arăt că aveam parcare și nu am folosit-o Păi asta nu e un criteriu, ce? Aveam parcare și n-am folosit-o, adică asta e ou și găina, nu o să se facă niciodată atâtea parcări cât să poți să găsești oricând, la orice oră, oriunde, în orice zonă, un loc de parcare Asta. suntem de acord, dar mi-e teamă de abuz. Mi-e teamă ca nu cumva, știi, din nou să apară firmele acelea de uh, rechini Care ridică mașini în mod abuziv pentru că e parcat un pic strâmb. Da, și care să-și facă de cap Daniel, îți mulțumim tare mult pentru telefonul din dimineața asta E și Cristina cu noi, bună dimineața Cristina? Bună dimineața Eu am avut, din păcate, experiența să o partez într-un loc unde nu împurcam absolut pe nimeni. A fost într-adevăr vina mea semnele de circulație nu mi-interziceau la un moment dat să întorc într-un loc și n-am stiu că acolo este staționare interzisă. Cât te-a costat? Mai de cât te-a costat afacerea asta? 8 milioane în contextul în care eu am ajuns în același timp cu mașina mea la spațiu respectiv. Eu am sunat la poliție că mi s-a curat. Mașina, mașina. mi-au da. spus că e posibil să fi fost ridicată. Da. Am dat 8 milioane pentru 3 minute, cât au dat-o jos de pe platformă. Și am în București s-a așa... București întâmplat, ei, nu? București. De la Udriște au recunoscut că acolo nu încurcam absolut pe nimeni. Iar motivul dat de și ei. Nu pot face mai... nimic. Nu, nu am putut Asta să e problema. Cum facem? Trebuie să-i dau în judecată. Mulțumim, Cristina! Era da. timp Vezi, toate Dar mai mult sunt... decât atât Eu am sunat odată la trafic Că era o mașină implicată Într-un accident rutier care încurca Complet o bandă uh, Deasupra pasajului Unirii în București uh, Și am ridicat cerut Să fie mutată Pentru că am traficul Nu pot să spun ce uh, Zăpăceală era creată De acea mașină care pur și simplu Era nu paralel cu bordura, era ocupai efectiv o bandă și mi a spus că poliția rutieră, că ei nu pot face nimic, Dic doamne, este problemă De, de acum vor putea, Cristina, bun, am înțeles ce Am ce înțeles, înțeles mulțumim, am înțeles Cristina, mulțumesc, de acum poliția rutieră o să pot face, dar tema mea e încă o dată legată de abuz asta, întrebarea e cum facem să evităm abuzul firmelor de ridicare a mașinilor, care vor începe, vor reapărea evident imediat și vor începe să lucreze după plan. noi dar știi cum stau, stau Caz... care chinimă, când plecam. Da, nu. nu. Deci, Uite, acum câțiva ani când funcționa da, chestia asta și plecam pe și eu pe zi la radio, da. îi vedeam cum stăteau la colț de stradă, da, 3, 4, apă, 5 da. mașini, Or, okay. erau pregătiți să atace. Da, asta e viața. Ce să faci? Trebuie să... Uite, uh, caz, colegă de breaslă, în parcare la uh, piața presei libere, în fața, mă rog, casei scânteiei acolo, cum îi spune. Uh -huh. Aia este o parcare în care... Chiar parcare, parcare. I-au ridicat mașina de acolo pentru că parcase cu o roată pe bordură. Asta este cel mult un caz de amendă și a costat da. 800 de lei, la fel ca și Cristina, mașina recuperată în aceeași zi, Practic, 800 de lei. aproape simultan, da. Nicu, ești cu noi, bună dimineața! Salut! Bună dimineața, voiți, bună dimineața! În afară de problema abuzului, e intens discutată de voi, eu cred că ele e de foarte bună, da. să știți. Pentru că... Da, sunt că de acord! În nu ăsta ne mai reglementăm și noi, văi, să știți? Să nu uităm de taximetriști puși pe avari pe oriunde, să nu uităm de agenti ăștia dimineața cu aprovizionarea care blochează o arteră punând-o pe avari e, și nu numai Dar tu ce se întâmplă? Parcarii, pe, pe ei nu acasă, cred. Pe legea nu-i atinge, pe ei da? legea nu atinge nu. pentru că sunt în mașină Dar nu cred că o să ridice vreun taxi vreodată, parcat ilegal că intră în bucluc nu au cum să ridice tubele de aprovizionare Că nu au capacitatea Efectivă de a ridica Cu macaroa respectivă Păi nu, da și precizat că dacă e o persoană în mașină Nu da, se ridică terminat. Deci taximetrele, da. tubele da. de aprovizionare, astea rămân Da, da. da. Uh, Ionuț e cu noi zi. Ionuț Ionuț ne auzi? Bună da, dimineața, bună dimineața. Uh, nu știu care, cei care fac mai multe abuzuri șoferii sau filmele de dedicări. Eu sunt din Craiova și. Da. O mamă cu un căruț, cu un copil mic, nu are pur și simplu ca anumite să o să meargă pe trotuar din cauza mașinilor. E mai puțin de o jumătate de metru. Trebuie să. Făd făd făd bordurile acestea anunțate da, da, de. Da, sunt de acord. De da. Sunt, Sunt de acord, de aici, da, pe trotoare magazine, nu, n-au ce să caute mașinile pe trotoare. Anumite magazine, avem un carfur în spatele unor blocuri, e, e chin, toată lumea parchează mașinile exact acolo, în, în gura magazinului să nu meargă 20 de metri, 30 pe jos. Da, aici deci, mulțumim foarte frumos. Asta, că aveam aici o mică dispută cu ZAF legată de parcatul pe trotuar. Dom'le, mașinile nu au ce să caute pe trotuar, așa? E ca și cum, pentru că pietonii nu au pot să meargă pe trotuar, o să meargă toți pe jos pe șosea, da, Vlad, împreună cu mașinile. Total, nu e regulă, nu ce de acolo. de cu tine, nici nu vreau să le văd pe trotuar, dar mă gândesc la momentul, sunt câteva momente din zi când n-ai unde să parchezi mașina. Nu parchezi acolo, în mai În momentul în care ajungi acasă și traficul se liniștește, nu, nu ai unde să pui mașina, pentru că toată lumea e parcată și dacă nu ai parcat nu ai unde să Înțelegi? Să cum le bicicletă. Nu există așa ceva. Nu, domnule, nu poți să parchezi pe trotuar, e o prostie. Cum să parchezi pe trotuar? Ce să uh... caute mașina pe trotuar? Ce? Dacă tu vezi, tu ești șofer. Da. Dacă tu, noi mergem acum și vezi uh, oameni încolonați, așa, mergând pe banda întâi. Nu nebunești, nu-i bă, ce cauți aici, bă? Ba da, și da, ce înseamnă? înseamnă să cauți un loc de parcare, să ajungi acasă târziu, la 10 noapte și să nu mai găsești niciun loc lângă bordură. Nimic, parchezi... acolo întotdeauna pe însemnă... de noapte. Merg mai mult. Da. Hai, hai să vorbim și cu Gabriel Și uh, putem să ne oprim aici nu Pentru că discuția să... poate merge la nesfârșit Gabriel, bună dimineața Salut. Bună, bună dimineața bună. În, privința, în privința abuzurilor Nu cred că se poate reglementa Chestia asta Orice lege permite și abuzuri Deci nai încotro Trebuie să te judeci cu cel care uh, Produce abuzul. Părerea mea e E bine că, că ești optimist Da Părerea mea e că stârniți niște polemici inutile între noi, ascultătorii, Așa, prin asemenea da. întrebări. Legea Bine, dar hai, ia, care era întrebarea de fapt? Cum Zi, care era, îmi ca ca să nu cre... abuzul? Cum îmi abuzul? Da. Și deci, cum ar fi trebuit să fie întrebarea ca să nu creeze polemici inutile? Cum da? ar trebui formulată întrebarea? Ideea era că să nu se pună problema cu un killer sau cu, nu știu, cu un vânzător sau cu un medic. Cum împiedicăm abuzul? Nu, ah. Bornei a făcut cineva ceva înainte, a trebuit să producă o grămadă de victime și să ia scandal. Asta Vez, simt, parerea... Da, ne mergem în altă parte. Mulțumim tare mult, Gabriel, pentru telefon. Am înțeles, Am înțeles care e opinia ta. Ca o concluzie, domnul Vlad... Eu sunt fericit că se întâmplă, dar mi-e teamă că o să fie abuz. Da, stai că Proiectul aluca. meu de lege e mult mai bun. Eu eram pentru ăla, <laughs> știi? Pentru că ce spunea mai devreme cu taxiurile și cu așa. Da. De cele mai multe ori, cel mai rău, traficul e încurcat de cei care staționează pe avarii, deci nu pot fi ridicați pentru că sunt o mașină. Și da. lor le-aș ridica permisul. Uh -huh. Dar direct, adică aș, ar trebui un agent să vină doar bate în geam permisul. Hai domnule, că vă sunăm noi. Avem un nou tehnocrat pregătit da. pentru, pentru Guvernul da. României. Mulțumim pentru că ne-ați sunat și în această dimineață. diminea suntem în Salina Pride, e foarte drăguț aici și vom vorbi din nou peste câteva minute cu cei care ne-au însoțit în această dimineață. Asculți Deșteptarea, ediție cu gust unic adus de brânza Pride de la Hochland. Suntem în direct din Salina Pride la Europa FM. Europa FM. It down, take it, dig it, down, down, dig it, dig it, down, take it, dig it, down, down E de Ina, 8 și 43 de minute. M-am și imaginat cum ar fi un spectacol cu Ina aici, în Salina Pride. Absolut minunat. Alege să-i sărbătorești pe cei care îți fac sărbătorile. Este campania lansată de Europa FM în deșteptarea și Europa Express. Acolo se ocupă moș moștinu de treaba asta. Ne-am gândit că sunt foarte mulți oameni care iubesc, abia așteaptă sărbătorile Crăciunul ca să pregătească tot soiul de surprize pentru cei dragi. Vreau să intrăm în legătură directă cu Gabriela acum, care e din Iași. Bună minața Gabriel. Sper că ești cu noi. Alo. Naeus Gabriel? Da, va vă urez bună săptămână, să Știi că, să știi că a scris Alina, soția ta? Soția, da. da, și ne-a spus că uh, îți duci îți duci fetițele să colinde, mergi cu urat, cum se spune. Exact. Le ca cadou, faci friptură cu vin. Aici aș fi fost curios de niște lucruri Ce ai grijă ca fetele să se simtă Cu adevărat bine și să se simte Cu adevărat Crăciunul Înțeleg că tu ești responsabil pentru asta Eu, eu, eu, De mine cade tot uh... Dar de ce? Îți face plăcere sau e sarcină De serviciu când te-ai însurat? Dar bineînțeles, Eu îmi fac o deosebită plăcere Și nu m-am uh, Cred că la toți părinții Când îmi pozobește bradul Cu copiii săi Ea are o satisfacție deosebită eu -am, -am prins, eu am prins vremuri mai grele, m-am născut în s am prins vremuri de alea mai... Și știți cum e? Stăteam la l la brăduți, la bombonele acolo și aflam cu supare când rupeam uh, bomboana că fratele meu era, a fost mai rapid și a luat bomboana. Ah, <laughs> Lăsa cu hârtie Da, lăsa exact, doar forma ale fondante, dacă vă aduce E da, Acum da, da, copiii au prins alte vremuri Și, bineînțeles, mie acum de o satisfacție de ocebită Să fac cu ei brăduțul Să știi că Alina îți transmite, să, uite așa, zice Să ne rămână mereu o persoană plină de surprize Da. Vrei să-i transmizi și tu, Aline, ceva? Fetelor tale? Bineînțeles. bineînțeles că le iubesc enorm Ele sunt viața mea M-am gândit eu ca asta o să le spui Bine, bine Gabriel Știi că avem Avem surprize pentru tine ha? Știi că avem surpriză pentru tine? Nu ți-au spus colegii mei Nu, nu O să-ți să un braț O să-ți trimitem și ornamente ca să ai cu ce să faci sărbătorile mai frumoase și sezonul ăsta, astfel încât fetele tale să se bucure. Magazinul de ne ajută și de această dată să-ți trimitem toate bunătățile astea. Mulțumim, Gabriel! Te salutăm numai bine, numai Mulțumim. bine, la revedere! Mulțumesc și eu, din da. suple, sănătate, Europa, la mulți ani! Toate cele bune. Bon, hai la treburi serioase. Și ce trebuie să asta nu e trebă serioasă? De ani de zile vorbim în România de subfinanțarea sistemului de sănătate. Așa. Toată lumea se plânge că nu sunt bani, nu știu ce. Legat de subiectul ăsta, Așa la final de mandat, Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, care a intrat și a pus în cap toată mafia din sănătate, știți prea bine, așa e. a postat pe Facebook ceva foarte interesant. Zici așa, Vlad Voiculescu, și citez: Nu trebuie să ne lăsăm păcăliți. Sistemul nu este atât de subfinanțat pe cât este de haotic, de corupt și de lipsit de mecanisme de control care să asigure siguranța pacienților și a medicilor. Asta încă o dată, este postarea lui Vlad Voiculescu, ministrul sănătății pe Facebook. Și, sigur, citește asta și te întreb cum așa. Adică, cum? Nu lipsa banilor? E cea mai mare problemă a sistemului de sănătate din România? Nu așa s-au plâns toți miniștrii de până acum? Nu așa știm cu toții? Da, cât mai trebuie bani la buget. la da. sănătate. Mai Toată lumea bani, Mai vrem bani, nu. Victor Fra Marin a verificat cum stau lucrurile. De fapt, Victor, ce ai aflat? A făcut fact-checking. Ia să vedem. Nimeni nu spune că spitalele românești dispun de toate fondurile de care au nevoie, asta e clar. Dar hai să vedem cum au evoluat sumele alocate acestui domeniu, începând cu 2007. Pe atunci, sumele care au fost alocate Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și Ministerului Sănătății însumau aproape 17 miliarde de lei. 4 miliarde la Ministerul Sănătății și ceva mai mult de 13 miliarde la Casa de Asigurări de Sănătate. Contrar opiniei generale, Casa Națională de Asigurări de Sănătate consumă cea mai mare parte a fondurilor alocate sănătăți și nu Ministerul Sănătății. În 2011, la jumătatea perioadei analizate, bugetul comun era deja de peste 22 de miliarde de lei. An de an, Casa Națională de Sănătate a înregistrat creșteri de buget, mai mari sau mai mici. La Ministerul Sănătății au existat și câteva scăderi de ordinul sutelor de milioane, dar între 2012 și 2013, bugetul instituției a urcat de la 5,4 miliarde de lei la 8,6. Ajungem și în 2016, când cele două instituții au avut de cheltuit împreună peste 34 de miliarde de lei, deci dublu față de anul 2007. În tot acest timp s-a dublat și calitatea serviciilor medicale? Discutabil. Dar poate vă întrebați cât cheltuie în medie statul român pentru sănătatea fiecărui cetățean. Important de știut, între 2007 și 2016, populația rezidentă a României a scăzut cu aproape 1,5 milioane de locuitori. Dacă raportez bugetele din anii respectivi la populație, rezultă că sumele cheltuite pe cap de locuitor au crescut de la nici 620 de lei în 2007 la peste 1700 în 2016. Dar, din nou, e foarte discutabil câți dintre români au resimțit această Creștere. În fine, n-ar fi rău să facem și un calcul despre cât la sută din produsul intern brut alocăm sănătății. În 2007, de exemplu, economia României valora vreo 440 de miliarde de lei și, raportat la această sumă, cheltuielile cu sănătatea reprezentau 3,8% din PIB. Anii au trecut, omenirea a trecut printr-o criză financiară și, cum ne cum, în 2015, PIB-ul României a ajuns la 700 de miliarde de lei. Anul trecut, cheltuielile noastre cu sănătatea au ajuns la 4,3% din PIB. În concluzie, sumele alocate sănătății chiar au crescut în ultimul deceniu, dar așa cum spune ministrul Vlad Voiculescu, calitatea serviciilor medicale nu depinde doar de bani. Așa. Ați reținut, da? Că e important să ținem minte asta și când veți mai auzi uh, povestea se cu... plâng oficialii da. că n-au suficienți bani, rețineți așa. În 2016, 34 de miliarde de lei de două ori mai mult față de anul 2007. Erau 620 de lei de cap de român în 2007, 1700 de lei pentru sănătate în 2016. Deci, o grămadă de bani, pe bune, bani cu găleata, bani sunt, dar știți care e problema? Sunt și foarte mulți hoții. Deci, problema asta este, de fapt, nu alocările bugetare care sunt, Dumnezeu, sunt, există. Problema e cu hoția și problema e că hoții și țipă când îi prinzi În România, dacă prinzi hoțul Ca băga mâna în banii de la sănătate În banii de autostrăzi În banii de infrastructură Imediat începe să țipe no. Cu binomul, mai face ceva. cu și sistemul, mai face ceva. cu cei cu noi Cu se, justiția Se acum, îmbolnăvește nu ce. subit da, Se îmbolnăvește aia, aia bani și... sunt și sunt și prea mulți hoți. Mie și uh, cel mai jalnic moment, uh, cele mai jalnice momente sunt alea în care uh, investesc până la urmă o parte din bani ăștia în niște secții care nu funcționează niciodată, pentru că interesul lor nu e să le facă funcționale, ci să ia una alta, să le pună pe acolo să demonstreze că au cheltuit niște bani și nimic mai mult. Mai țineți minte cazul uh, secției, super secției de și de la spitalul exact. de urgență? Exact. La aia mă da. referam în mod Deci când toată țara în noaptea aceea cumplită a tragedii de la colectiv, toată lumea era doamne ce s-a întâmplat acolo, imaginați-vă că erau câțiva oameni care se gândeau, mamă ce ghinion am avut, acum ne prind. Exact, exact. Suntem în Pride, în Salina mai avem o oră din emisiunea deșteptarea de astăzi. Nici nu știți ce pierdeți vremea Domnului care îi Da, vorba colegului. Vorba colegului. <laughs> Rămâneți cu noi, Luca Hatmanu a pregătit știrile Europa FM. Deșteptarea, în direct din Salina Pride, la Europa FM.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 Fii alături de campionii Crăciunului între 15 și 18 decembrie. Ai ceafă proaspătă de porc, fără os, la doar 13 lei și 49 de bani pe kilogram și biban de mare, calibru 300-400 de grame pe bucată, la doar 19,99 de bani pe kilogram. Metro susține micile afaceri Crăciun după Crăciun. Oferta este valabil în limita stocului disponibil și nu include alte promoții. Accesul în magazinele Metro se face pe baza rețetivației de client. De sărbători la Germanos tehnologia ne aduce împreună oriunde am fi. Alege un smartphone Huawei pe 8 Lite sau Huawei pe 9 Lite cu display HD, culori VI și super fidelitate audio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 Preț la schimb cu un electrocaznic vechi bucură de sărbători alături de cei dragi Altex, cel mai bun raport preț-calitate din România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 Raluca Hadmanu vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Raluca! Bună dimineața! Vremea se răcește. Astăzi, la prânz, vom avea temperaturi cuprinse între minus 7 și 3 grade. La această oră, valorile termice sunt cuprinse între minus 18 grade la Joseni și 0 grade la Târgu Jiu și Moldova Nouă. Ascultați știrile Europa FM! În județul Bistrița-Năsăud, două femei din localitatea Șans au ajuns la spital în noaptea trecută după ce o centrală termică pe lemne a explodat. Pacientele au arsuri pe 30, respectiv 60% din suprafața corpului. 20 de bombe din cel de-al doilea război mondial au fost descoperite lângă un teren de sport din localitatea Fârțenești, județul Galați. La fața locului a fost chemată o echipă de pirotehniști. Aceștia au ridicat muniția și au transportat-o la depozitul ISU Galați pentru a fi distrusă. Reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU pe tema situației din Siria. La solicitarea Franței, ședința va avea loc astăzi la New York, ONU va face bilanțul evacuării civililor din orașul Alep. Franța, a precizat președintele François Hollande, va propune o rezoluție umanitară. Liderul de la Elize se așteaptă ca Moscova, aliat de bază al lui Bashar al-Assad, să îmbrățișeze această cauză. Ultimatumul umanitar este ca populația amenințată să poată ieși din Alep și să poată fi deschis un coridor umanitar. În orele care vin, dacă aceste eforturi nu sunt făcute, regimurile care îl susțin pe Bashar al-Assad vor fi responsabile de această situație gravă în care se află locuitorii. Trebuie să vorbim cu Rusia, mă gândesc neîncetat la Rusia, pentru că ignoră angajamentele luate. Ieri mii de civili și de rebeli au fost evacuați din Alep la o lună de la lansarea unei ofensive devastatoare de regimul Assad susținut de Rusia și Iran. Bashar al-Assad se pregătește să-și proclame cea mai importantă victorie din război prin preluarea totală a Alepului. Explozia unei bombe pare să fi provocat în luna mai prăbușirea unui avion al companiei Egipter. Aeronava a căzut în Marea Mediterană. Toate cele 66 de persoane aflate la bord au murit. Anchetatorii spun că au găsit urme de explozibil pe corpurile pasagerilor. Are detalii Florentina Mihăiță. Avionul companiei egipter care s-a prăbușit pe 19 mai în Marea mediterană, în apropierea insulei grecești carpatos, efectua o cursă între Paris și Cairo. Avea la bord pe lângă cei 10 membrii a echipajului 56 de pasageri, majoritatea egipteni și francezi. Anchetatorii cred că avionul s-ar fi prăbușit din cauza exploziei unei bombe, deoarece pe corpurile victimelor au fost găsite rămășițe de explozibil. Potrivit BBC, niciun apel de urgență nu a fost semnalat de către piloți. Înregistrarea discuțiilor din cabina de pilotaj a scos la Iveală că aceștia ar fi încercat să stingă un incendiu. Mesajele electronice trimise automat de avion înainte să se prăbușească au arătat că detectoarele au semnalat fum în zona toaletei și a cabinei pilotilor. La câteva zile după accident, rețeaua teroristă stat islamic a revendicat doborârea avionului și a precizat că un irachian s-a aruncat în aer la bordul aeronavei. Anchetatorii au evitat să vorbească despre un act terorist. Știrile se opresc aici, suntem în continuare în deșteptarea cu Vlad și George. Da, suntem în Salina în continuare, continuăm cu Sport Luca Pastia. Bună Dinamo a învins-o cu 3-1 pe gazmetan media și în deplasare și s-a calificat în sferturile de finale ale Cupei României. Toate golurile ultimului meci din Optimi s-au marcat în repriza a doua. Romera a deschis golul pentru Bucureșteni în minutul 60, dar accentea a egalat repede. Buzean a înscris un autogol în minutul 77 și Nistor a mai lovit o dată în prelungiri. Dinamo și-a luat astfel revanșa și pentru un 0 0-4 din campionat. viitorul își menține forma foarte bună, a trecut cu 3-0 de Pandurii, cu Vână și Purece. Echipa lui Hagi, lider al ligii întâi, a ajuns la 5 victorii consecutive. În finastra, Giurgiu a învins-o cu 3 la 1 pe divizionala secundă Lucea Fărul Oradea. Amintim în sperturile de finală ale cupei României s-au mai calificat CS Mioveni, FCE Voluntari, CS Universitatea Craiova, ACS Politimișoara și CFR Cluj. Foarte bine! Bravo! Să meargă mai departe! Mulțumim, Luca, pentru știrile din sport! 95 minute, continuăm după ora 9, avem de dat un smartphone absolut genial, îl avem deja însă căutăm un câștigător și avem video radio, Filip Stan David Europa FM pe aceeași frecvență cu tine în direct din Salina Pride la Europa FM Europa FM 98 minute, suntem în Salina Pride Salina care se umple ușor, ușor și de turiști căci tot vorbeam de ei ceva mai devreme Puteți să vizitați Salina în orice moment al anului, găsiți detalii pe internet, o să vă mai povestim și noi la radio și când întoarcem acasă și 9 minute, spuneam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 va vă scrie în concursul nostru. Și așa cum v-am obișnuit în fiecare uh, dimineață de vineri, avem video radio Filips Stand David s-a pregătit. E acea perioadă din an, oriunde, dar oriunde te întoarce, orice i face, n-ai cum să scapi de clopoței, de săniuțe și de turte dulce. Sau te pomenești că avea, cum, măcar pentru vreo două ore și un pic, cel mai recent film din seria Războiul Stelelor, Rogue One s-ar putea să te ducă vorba basmului într-o galaxie foarte, foarte îndepărtată. Video Radio cu Filip Stand David, acum în deșteptarea. The world is coming undone. Imperial flags reign across the galaxy. Can you be trusted without your shackles? Let's just get this over with, shall we? For you. Felicity Jones, pe care o știm din The Theory of Everything sau din mai recentul Inferno, este Jean Erzau. Cum necum se trezește în mijlocul unui grup de rebeli cu o misiune imposibilă, aceea de a fura planurile celei mai puternice arme pe care o deține Imperiul. Numele ei s-ar putea să vă sune familiar, Death Star. Misiunea e complicată de faptul că cel care a proiectat respectiva armă e nimeni altcineva decât tatăl eroinei noastre interpretat de Dane ul Mats Michelsen. Nici el nu e ușor de citit din prima și nici unul dintre aliații tinerei femei, Casian Andor, parcă nu ar avea cele mai bune intenții. Rogue One e un film de sine stătător al cărui rostie să introducă personaje noi și să extindă așa zisul univers al războiului stelelor, iar în cazul de față, să mai reducă nițel din efectele speciale generate pe calculator și să se concentreze asupra unor oameni obișnuiți puși în situații cât se poate de neobșnuite. This is our chance to make a real difference. Are you with me? All the way. Suntem undeva în perioada de după episodul al treilea, când cavalerii Jedi care au mai rămas sunt țiliți să se ascundă și înainte a reîntoarcerii lui Obi-Wan Kenobi. Oamenii obișnuiți, adică trebuie să iasă din rând. Rogue One este unul dintre cele mai sumbre filme adunate sub titlul Războiul Stelelor. Sunt mai puține scene de acțiune, mai puține alergături intergalactice, mai puține săbii vioi colorate. Drama, agitația și tensiunea cad în sarcina personajelor. Rezultatul e ceea ce se numește o reducere la esențe și, cumva, o poveste de spionaj și una despre distanța foarte redusă dintre triumf și eșec. După cum observa un critic, deși Războiul Stelelor e mai degrabă interesat de conflicte bine delimitate dintre bine și rău, Rogue One insistă asupra nuanțelor de gri. Alianța rebelă nu e un front unit, ci o ultimă și foarte greu încercată linie de apărare ai cărei lideri au îndoși el și comit dese erori Imperiul, la rândul său Nu lasă impresia unui bloc malefic Ci pe cea a unei imense Corporații supuse voinței Câtorva oameni îmbătați de putere Spectatorii împătimiți Trebuie, în fine, să știe că Personaje foarte dragilor reapar Grație unor efecte de ultima generație Încât, în anumite Momente, li s-ar putea părea Că s-au întors în anii 70 sau 80 Până la urmă, cred că Ăsta era și scopul This moment, the force is strong. Make ten men feel like a hundred. We'll take the next chance and the next. Pure rebels on you. Save the rebellion. Save the dream. Video Radio cu Filip Stan David, la Europa FM.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 E un bolit un OZN sau o rachetă? E minus 90% Supereroul reducerilor Fashion House Outlet Center Pe 17 decembrie De Super Outlet Shopping Day Îți dă super puteri de cumpărare cu reduceri de până la 90% La branduri renumite și program 10-24 Minus 90% Te așteaptă în militar Intrarea pe A1 la Super Outlet Shopping Day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 Am revenit 9 și 27 de minute Dacă ai trimis SMS la 1769 Număr cu taric normal cu textul telefon urmat de numele tău și orașul din care ne asculti Acum e momentul să afli Dacă ești câștigătorul smartphone-ului Samsung Galaxy J3 de la Internity Avem și o întrebare pentru tine Trebuie doar să te avem în direct Andreea din Vatra Dornei, bună dimineața Bună dimineața Ce faci Andreea? Să fac la serviciu Bine, să știi că avem o întrebare foarte simplă Pentru tine da, Ce rețea de magazine parteneră Telecom România îți oferă ca două un Samsung Galaxy j 3 2016? Rețea internet. Hai, mă, Andreea, tu vorbești serios. Vodafone, adică... Nu, nu, nu, nu, ca ai spus bine. Rămâi la asta. asta Hai, mă, bun. Andreea, pe, cuv pe cuvânt de onoare. Da? Te declarăm sau nu câștigătoare? Da. Zi, da, Andreea. Asta este. Mulțumesc, Vlad. Ești câștigătoarea smartphone-ului Samsung Galaxy J3 2016 de la Internity. Moș Crăciun trece pe la noi și săptămâna viitoare să ne alimenteze și cu alte cadouri pentru voi de la magazinul Internity. Partener! Telecom. Vă mulțumim, îți mulțumim tare mult, Andreea, pentru că ai fost cu noi. Dacă mă uit bine pe aici, o să găsești și informațiile despre vreme de la această oră. Avem trei avertizări cod galben de ceață. Au fost emise în această dimineață de către meteorologi pentru județele Bihor, Arad și Timiș din vestul țării, în timp ce județul Tulcea se află sub cod galben de vânt. Avertizările sunt valabile până la ora 10.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 Așadar, atenție mare dacă circulați prin vestul țării Vizibilitatea scade sub 100 de metri pe autostrada A1 Între Orțișoara și Nădlac Pe DN1, județul Bihor Între Oradea și Tileac Și pe DN79, între Oradea și Salonta Mare, mare, mare atenție Informațiile din trafic sunt oferite de EFIX de la Rompetrol Carburantul care protejează motorul Deșteptarea În direct din Salina Pride La Europa FM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 Salina Pride, la Europa FM. Ora 9 și 33 de minute. Suntem în Salina Pride și ne face o deosebită plăcere. Gazdele noastre au fost minuate. Începând de ieri și, uite, continuă și astăzi, suntem în direct pe pagina de Facebook Europa FM pentru că a toată lumea, din cei pe care o să-i vedeți pe pagina de Facebook, au fost ieri la fabrică, la Hochland, au văzut cum se face cașcavalul, brânza. Tu știi cum se face cașcavalul, Vlad? Ce cașcavalul, trece. Nu Asta. știu cum se face. Rate, uite, avem gazdele noastre, n-au dus uh, uh, uh, brânza uh, în care am tot este e... brânză pride în stânga uh, de care? În stânga aia normal, în dreapta e alizat cu vin. Asta este, vreau doar să, că puteți să încercați, nu că n-ați și făcut o până acum. Cum a fost experiența de ieri de la fabrică? Foarte tare, mi-a plăcut foarte mult Am învățat o grămadă de lucruri noi Am întâlnit și am cunoscut oameni deosebiți Care au avut răbdare să ne explice, să ne învețe Și să ne resfețe cu produsele lor foarte bune Brânziculiță Da, mie mi s-a părut totul foarte simplu, știi? Dar așa este, când pui totul la punct, totul e foarte simplu mm -hmm. Care, stai să întrebăm, care îți place mai mult? Aia maturată sau aia cu vin? Cred că am maturată Aia simplă, fără vin da, da, da. Exact. Dar ce gust are? Cum îți place? O brânză care bate spre cașcaval, să zic. Un cașcaval mai intens, așa. Da, da. da și mai, mai dur. Ia, stai că ea pune mâna pe microfon așa ia, zi, zi, zi. Pare. Pentru, pentru cei însetați de cunoaștere A fost o experiență foarte plăcută Pentru că... cei infometați de cașcaval A fost... <laughs> în destulă toare <laughs> da, corect. Mai ales dacă ți se dă oportunitatea Să gusti din fiecare proces Să uh, poți să atingi și să fii acolo Ești mai rot un jur, așa tu Chiar <laughs> ai folosit oportunitatea <laughs> da, da, da, da, De a gusta din fiecare proces După care vinul A... Aici la vinte în curci un pic, da. A completat experiența cu postul, cu post gustul. A completat, da. Da. Trebuie să facem uh, și uh, la o cramă ceva, o experiență de asta de zaf. Da. Poate n-ar fi rău Și prietenii de la Hohlan cu breza. Exact. Sper că v-a plăcut și că nu vă pare rău că ați venit cu noi Au zis, nu se vede pe Facebook O să se vede live pe Facebook și se vede O veselie mare aici nu e nimic că repetăm experiența Trebuie doar să ne ascultați în deșteptare O să se vadă și la cântare La cântare și la cântare La întoarcere cu microbuzul, cred că o să se vadă Mulțumim tare mult pentru că ați venit cu noi Ne-ați sunat, ați participat la concursurile pe care le-am lansat. Mulțumim și noi, Hochland, pentru invitație. Avem o piesă și revenim. E bine să nu plecați. Deșteptarea în direct din Salina Pride la Europa FM. Europa FM and anyway. Așteptarea, în direct din Salina Pride La Europa FM, Europa FM. Aha. Ce se aude? Că tot se aude Voi știți ce se aude? Din când în când bubuie ceva În da. salina asta vine. ușa. A? Vine, vine, vine Să da. nu știți ce vine. bubuie Băi, Ră te zici că dau ăștia cu da. ușa, Pușcă. I-am rugat să ne mai ținăm măcar până la 10 Zdrang Bine. Oameni bune, azi 16 decembrie Da, știm se împlinesc 27 de ani de la declanșarea Revoluției la Timișoara. Timișoara. Mulți dintre noi am uitat asta. S-au schimbat multe în ăștia 27 de ani. Nu o să le inventariem pe toate că spre multe. Putem spune, de exemplu, că Mugurii cu e același. Da, e neschimbat, nu? Cu alte Bine. cuvinte. Bine. Oricum, aș vrea să ne reamintim acum, măcar pentru câteva minute din confortul anului 2016, cum era, de fapt, viața în vremea comunismului. Și mai ales în 1989, și am selectat pentru voi, de fapt nu am selectat, am pentru voi programul singurului, postului de televiziune, TVR, că era unul singur oricum, care descrie perfect atmosfera vremurilor. Deci cum era programul televiziunii române într-o vineri, ne în schimb, decembrie ne 1989 Ne schimba și el după părerea mea Da, doar că mai mult. Deci da. fiți atenți Bine, tu programul ai să a -a scusă, mă. Tu da. o, o să citezi dintr-o ediție de vineri Când erau câteva ore în plus erau față câteva de... ore în, plus. în mod obișnuit erau două ore de program Vineria era răsfăț, era dublu uh -huh. Programul începea la ora 13 Pentru cei mai tineri care nu știu despre ce este vorba Sau nu au prins vremurile alea, Sau nu-și mai aduc aminte Chiar așa era Deci programul începea la 13 cu telejurnal La 13 și 20 de minute agricultura da. Programe prioritare. Da. La ora 13.45, deplină unitate în patria română. Versuri patriotice revoluționare. Și aici era nenorocire, era îmbulzeală, practic, da. care să scrie mai mult. La ora 14 se schimba, intra entertainment-ul, un singur gând, o singură voință, Cântece muncitorești. Și aici era bătaie, mama 14... apareau, care cântă mai tare. Da, La 14.20 treceam pe, pe discovery, uh, Dis discovery mega structuri, da. Construim mult și frumos. Documentar. <laughs> Pe bune, asta sunt titluri. 14.40. Mândria de a fi cetățean a României Socialiste. Documentar. După care se oprea programul, practic. Da. Era o pauză, pentru că era deja prea mult. Așa. Și la ora 15 se încheia programul. Uite, vezi, era bine de pe atunci din se văcea educație să nu ne uităm prea mult la televizor. Da. La 19 se redeschidea programul cu, evident, telejurnal. 30 de minute despre tovaroși. 19.30, Congresul al 14-lea, Congresul Marilor Victorii Socialiste, programul partidului, program de muncă și de viață al întregului popor, documentar. Exact, așa. și acum partidul câștiga pachetul majoritar la alegeri <laughs> și da, se pregăteau exact. să-și alagă prim-ministru și așa mai departe. La 19.50 de minute, schimbare. România în lume. Congresul al 14-lea al PCR, o politică externă realistă și constructivă de pace și largă colaborare internațională. Chiar așa cine o fi la externe începând da. de la 9. Nu știu. La ora 8 și 10 minute, din nou schimbare, deci am avut două secvențe cu Congresul al 14-lea. De data asta avem hotărârile Congresului al 14-lea al partidului. Mobilizator program de muncă pentru întregul nostru popor. Mama, o zis că scade TV-ul. La 20.30, copiii cântă patria și partidul. Program literal, literar, muzical coregrafic. 20 și 50 de minute, tinerețe, educație, spirit revoluționar, pregătirea politică-ideologică, componentă esențială a educării revoluționare a tinerei generații. Băi, să știi că la asta s-a uitat cel mai mult. uite te la clasa politică din ziua de astăzi. Sunt clar educați. Acolo au fost educați. Da. I-au educat cu televizorul la 8 și 50 de minute. La 21 și 10 minute, din nou entertainment, cu patria în inim, cântece patriotice revoluționare, la 21 și 40 de minute Telejurnal și la 22 închiderea programului Încă o dată, programul televiziunii publice Singurul post de televiziune Într-o zi de vineri Din decembrie 1989 Poate e bine să-i aminte Să ținem minte, practic, de unde eu, am plecat Eu da. eram mai tânăr și așteptam La sfârșit de săptămână Sâmbăta și album dominical. Da, ăla era duminical Duminical, era da. tare de tot Care erau după masa și conțineau 3 minute de desene animate da. Gala desenului da. animat Da genericul ăla pe care Aș ajutorul revăd Genericul Era ceva mai lung decât desen animal. Exact. Mă nu dădeau decât 3 minute. Ce Nu mai face Mihaela. Balanel. Balanel și mi-au unelul. Miau unelul. Cred că Bălănel și mi-au unelul au ajuns politicien mi-așa mi se. în direct din Salina Pride la Europa FM. Europa FM. Nu uitați să dați like, și să distribuiți acest material video pe topul, În direct din Salina Pride, la Europa FM 9 și 48 de minute Ne pregătind întâlnirea da. cu Europa Express și Ciprian Dino Dar rămânem în salină Încă un rămători, pic în mai până. rămânem în salină Cât să ne luăm la revedere Și să vă mai dăm câteva sfaturi Pentru o viață mai bună, mai liniștită Mai ales că vin sărbătorile O să mâncăm cu toții ca niște oameni foarte O să pofticioși. mâncăm cu toții, da, o da Și o să punem multă da? sare da. Și pentru Zaf, în mod special, am câteva sfaturi, trucuri ca să eviți îngrășatul de sărbători. Dar deci, de ce neapărat pentru mine? Adică cum ar fi, înțeleg. Aș fi zis îngrășatul în ajun, dar nu că te-ai fi simțit jignit. fi simțit și eu în sfârșit bine. Da. Deci, mai întâi de toate, domnul Zafiu, mănâncă doar în farfurii mici. Mici, mici? Da, pentru că dacă sunt mici, atunci și porțile se presupune că sunt mici, deci trebuie să pui far... porțile în farfurii mici. Eu fac asta, ale mele sunt însă fa... foarte adânci. <laughs> Auzi la farfuriile astea mici, poți să -mi da. folosesc și păhă. Paharele de la mici. Păhărele mici, la da. fel, la dânci, știi, se cheamă da. sonde. Da. Mici, uh, mici la diametru, dar foarte exact. înalte. Da. Nu te înfometa întreaga zi pentru a mânca mai mult la cina. De să mănânc toată ziua, practic. Mănânci toată ziua, practic, <laughs> da. Adică mănânci într și în felul ăsta, ci că nu te îngrași, așa, și, de asemenea, nu, după ce mănânci, nu trebuie să te trântești pe canapea. Da, nu mă duc direct bine. în pat, adică, da. nu adică nu are sens. Lege în alergare ușoară. Fă un da. pic de activitate tot înspre frigider. După ce mănânci, te duci și mai cauți ceva în frigider. Deci farfurii mici, fraților, porții mici dacă se poate. Mâncați câte un pic uh, toată ziua și uh, nu vă odihniți după ce mâncați. E bine. E bine. Amasă. Deci fără siestă. Așa. Așa. Bine, o 9:49 de minute, cred că încep să stingă luminile pe aici. Ori vor să ne lase în bezne ori cineva vrea să fure brânza care a mai rămas și stinge lumina. Nu mi s-a mai întâmplat asta cu stinsul luminii de când eram student, și închideam programul păi da, cina. ai văzut că ai vorbit de programul TV de cu 27 de ani, poate că de asta. Se dă ultimul asal la Brânzică. E ultimul asal la Brânzică. Practic e la promoție în dimineața asta. Mulțumim foarte mult gazdelor noastre, celor care ne-au invitat aici Hochland. Mulțumim pentru invitație ne-a făcut o, o reală plăcere și uh, promitem să revenim. De asemenea uh, și celor care ne-au primit în uh, salină, domnul director Zoltan, uh, știu că, știu că îi, ne ascultă și că îi pare tare, tare rău că n-a fost Dar cu noi în această rău domnului că n-a putut da. fi cu noi. Și ce un a fost și ne-a prezentat tot, tot, tot ce era de văzut aici. Am fost și cu liftul ăla celebru, aia da. chiar a fost o experiență. Da, a fost o experiență, o să mai povestim despre ea la radio. Salutări și, și conductorului de tren care mi-a dat prioritate ieri pentru da. prima dată în viața mea. Trebuie dat să tot vedem cum reclamăm chisea cu consumul excesiv de sare. Data viitoare când o să facem o emisiune de aici, schimbăm linerul ăla. Mulțumim tare mult și pentru că ne-ați ascultat oriunde ați fost astăzi în trafic, pe acasă, pe la birouri. Știm bine că o să reveniți și săptămâna viitoare. Medea Marinescu este invitata Andrei Esca, Andrei Esca la radio, în acest weekend. Dacă v-am făcut poftă, îl puteți asculta și pe Adi de duminică, la prânz. Cam atât. Ne oprim? Da. Ne oprim. Hai că mai e ceva prânză și trebuie să ne ocupăm de ea. Numai bine! Ciao! Ai ascultat Deșteptarea în direct din Salina Pride. O ediție cu gust unic adus de Brânza Pride de la Hochland.. Pregătim Medium Rare!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 Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu include alte promoții. Accesul în magazinele de Metro se face pe baza legitimației de client. Bine ați venit la creditul pe repet de Comanda, vă rog. Stați un pic că nu mai știu de ce am venit. Ah, da, un credit de nevoi personale pentru cadou de Crăciun al soției. Mic, mediu, mare? Să vedem. Anul ăsta am uitat de ziua ei, de aniversarea noastră, de o martie, de Valentine's de și dragobete.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 Descoperă magia Crazy Days la Emag. Acum e până la 50% reducere la espressoarele Bosch Tassimo. Cumpără de pe Emag espresor automat Bosch Tassimo Vivi ce prepare o gamă variată de băuturi la doar 199 lei. Pregătește băuturi complet automat cu atingere de buton. Bosch. Tehnică pentru o viață. Emag. Online. Va fi mereu simplu.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 Spune o poveste. De sărbători, la penny, lucrurile mici devin gesturi mari. Săptămâna aceasta ai ca cafea măcinată 500 de grame la doar 16,99 lei și bomboane de poma sortate la doar 7,9 lei kilogramul. Oferta valabilă în perioada 14-20 decembrie în limita stocului disponibil. Penny, știe ce ne place!